Berontottak az otthonainkba, elszakítottak a családunktól, majd az aranykor építésére kényszerítettek. szerítettek. Ez azon 13 millió fiatal európai története, akiket a harmadik birodalom munkatáboraiba hurcoltak el. Két was just taken millióan sosem tértek haza. Az ellenség szolgálatában. Augusztus 14-én hétfőn indul a Viasat hístoryin.